Bönens kraft Kapitel 5, verserna 13 till och med 18 13 Får någon av er lida ska han be Är någon glad ska han sjunga glädjesalmer 14 Är någon av er sjuk ska han kalla till sig det äldste i församlingen Och det ska smörja honom med olja i Herrens namn Och be böner över honom 15 Deras bön i tro ska rädda den sjuke och Herren ska göra honom frisk. Och har han syndat, ska han få förlåtelse. 16. Bekänn därför era synder för varandra, och be för varandra att ni ska bli botade. Den rättfärdiges bön har kraft, och gör därför stor verkan. 17. Elia var en människa som vi, men när han bönföll Gud om att det inte skulle regna, Kom inget regn över landet på tre och ett halvt år. 18. Sedan bad han igen och då gav himlen regn och jorden lät sin gröda växa.